Зрештою, як і їхні подружні ночі, на жаль, попри її покірну допомогу, попри всі його зусилля, найчастіше, аж ніяк не переможні, не було жодного натяку на те, що королева подарує йому до Фіна. Так, він старий, безнадійно старий. І тепер Людовик дедалі охочеше займався державними справами, де він, як і раніше, залишався сильним аніж виконував подружні обов'язки, після чого почувався зовсім виснаженим. Знову небо затягли дощі, сірі, нескінченні, холодні. Життя двору тепер, коли Людовик припинив розваги, остаточно перемістилося в особняк Ангулемів. Там допізно грала музика, велися піднесені бесіди, відбувалися жваві ігри. Часом, щоб позбутися нудьги, Марі відвідувала Ангулемів. І ці зустрічі розвіювали сумний настрій. А коли поверталася в Латурнель, одразу відвідувала чоловіка, який останнім часом розхворівся і значну частину дня проводив у ліжку. Навіть своїх радників король приймав, не стаючи з ложа. Тим часом приходу дружини Людовик завжди був щиро радий. Меріж, що на здоров'я короля знову розвело їх по різних спальнях, одразу стала добрішою до Людовика знову готувала йому цілющі зілля, подовго сиділа з ним, слухаючи його розповіді, або ж розважаючи, читала вголос, грала на гітарі, співала, влаштовувала перед королем танці, викликавши на допомогу фрейлін. Рухалася вона чудово, була струнка, легка, граційна, і хворому Людовику приємно було дивитися на неї. Більше він нічого не міг. Тепер він добре це розумів. І вже спокійно ставився до того, що нерідко той чи інший з його прибічників, коли він їх кликав, був у ангулемському особняку. Людовик розумів, що всі придворні прагнуть заручатися підтримкою майбутнього короля Франциска Валуа з роду ангулемів. Ула турнелі стало зовсім тихо й порожньо. Здавалося, склалися сприятливі умови для таємних зустрічей мері з Брендоном особливо тепер, коли Чарльз жив з нею під одним дахом, займаючи особливі апартаменти в замку. Однак саме зараз вони зрозуміли, що за ними стежить ще пильніше. Чарльз постійно помічав надмірну уважність до своєї персони когось із лакею, слуг, навіть пажів. Що ж стосується мері, то від неї ні на крок не відставала баронеса Домон або ж її подруга пані Деневер. А останнім часом навіть Клодія переїхала в Латурнель, посилаючись на сварку з Франциском і бажання бути ближче до батька, насправді ж виконуючи наказ чоловіка встановити при мері безперервне чергування. О, ця маленька пасирбиця-шпигунка! Вона була така стримана і така нав'язлива. Вона приєднувалася до мерії, коли та виходила на прогулянку, читала разом з нею, вишивала. І навіть спальня її була... Двері в двері зі спальною королеви Марії Клодія терпіла дратівливість мачухи І плакала доти, поки мері ставало ніяково, І вона першою не поспішала з примиренням Адже що таке Клодія? Вона повністю підпорядкована воля чоловіка Який, посилаючись на потребу стеження Просто позбувся її Навіть не сам Франциск, а Гріньо Марі незабаром зрозуміла, якою владою користується цей мовчазний і начебто непомітний гувернер Анголемів, котри останнім часом теж практично переселився в Ла-Турнель. Так, їм із Чарльзом доводилося поводитися обережно, цуратися одне одного, адже обоє розуміли, що при зустрічах виказують себе з головою. А як їм кортіло кинутися в обійми один одного? Марі постійно мучилася, коли Чарльза не було поруч, не могла думати ні про кого, крім нього. Її ніщо не могло розвеселити. Вона заздрила своїй фрейліні Лізі Грей, яка мала більшу волю і могла спокійно зустрічатися зі своїм любим Монмурансьці. І щоночі, загорнувшись у широкий блакитний плащ, залишала апартаменти королеви, ідучи на побачення. Щоправда, останнім часом Лізі Грей припинила опівнічні прогулянки, стала знервованою, а очі її почервоніли від сліз. Зазвичай стримана, вона ще більше замкнулася в собі. А через те, що в мері були власні клопоти, вона й не намагалася поцікавитися проблемами англійської фрейліни, не звертала уваги на те, як перечіптувалися члени її почту. Та вже згодом, Її почала дратувати повільність і неуважність Лізі Грей. «Що з тобою коїться, врешті-решт?» Якось нагримала на дівчину Мері, коли та, сидячи на підлозі і пришиваючи до її сукні перлину, раптом зламала голку і рвучко, висмикуючи її, відірвала край тесьми. Лізі не відповідала, але її блакитні очі наповнилися сльозами. Мері, вперше уважно придивившись до неї, Помітила змарніле, біле, мов полотно, обличчя Фрейліни, темні коли під очима. Її невдоволення, незграбність у місті раптом змінилося недоброю підозрою. Вона жестом наказала своїм дамам і камористкам вийти, залишивши тільки Лізі. «Я сподіваюся, ти не збираєшся потішити мене повідомленням про те, що вагітна?» Королева зрозуміла, що права – коли Лізі замість відповіді голосно розплакалася. Пожалівши Фрейліну, вона обійняла її, почала втішати. «Адже це Анде де Мон чи не так? Ну, тоді справу ще можна залагодити. Я звелю Франциску вплинути на нього. Франциск завжди дуже добре до жінок, і він змусить Монморансі». Її слова перервало сповнене розпачу голосне ридання Лізі. У Фреліни почалася справжнісінька істерика. Мері довелося дати їй води, а потім ще кілька разів сильно струснути, щоб ця зазвичай спокійна і стримана дівчина нарешті опанувала себе. «О, міледі!» – ще і затинаючись від плачу, почала Лізі. «Я ж уже сама говорила з Анном. Я думала, що він кохає мене. Навіть сама сказала, що Грей достатньо знатне прізвище, і він не принизить себе цим шлюбом. Він же, він, яким же він одразу став грубим і гордовитим зі мною. Сказав, що заручений зі шляхитною дівчиною з роду Роганів і нізащо не розірвить ці через повію, яка була настільки необережною, що завагітніла і тепер намагається нав'язатися йому. О небо! Виходить, що для нього я просто одна з тих придворних дівок. Я ж поступилася. Я так кохала його. Що ж тепер зі мною буде? Мене зганьбили, збезчестили. Моя родина не прийме мене. А Ан ледь не побив мене, коли я погрожувала йому скандалом. І все ж його ще можна змусити. Якось невпевнено почала Мері. Хоча сама розуміла, що якщо гробувати Джигун Ан Демон Моранці такий, як каже Лізі, то зробити це буде дуже складно».